81-ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Asəfin Gitti tüstə oxunan məzmuru Qüvvətimiz olan Allahı Mədh Yaqubun Allahına Cuşa gəlib nida edin İlahi oxuyun Dəfi Xoş avazlı liranı Və çəngi çalın Təzə ay mərasilində Ay bədirlənəndə Bizim bayram günündə şeyfur çalım. Çünki bu İsrail üçün verilən qaydadır. Yaqubun Allahının hökmüdür. O Misir əleyhinə çıxanda Yusuf nəslinə belə bir öyüd verib. Naməlum bir səs eşidib. Onun kiyinlərini bu yükdən qurtarıram. Qoy əlləri bu ağır səbətdən azad olsun. Dar günündə məni çağırdın. Mən də səni qurtardım, Gürləyəraq tufan içindən sənə cavab verdim, Məriva sularında səni sınadım, Ey xalqım, dinlə, xəbərdarlıq edirəm, Ey İsrail, kəş ki məni dinləyəydin, Aranızda özgə Allah olmasın, Yad Allaha kimsə səcdə qılmasın. Rəb Allahınız mənəm. Mən sizi Misir torpağından bura gətirmişəm. Ağzını yaxşı aç, Doyunca yemək verirəm. Lakin xalqım səsimi eşitmədi. İsrail nəsli, Məni istəmədi. Onların inatkar qəriblərinə izin verdim ki, Necə istəyirlər, elə gətsinlər. Kaş ki, xalqım mənə qulaq ası İsrail nəsli mənim yolumla gedə Bir anda düşmənlərini yerə sərərdi. Əlimi yağlarının üstünə qaldırardım. Mən rəbbə nifrət edənlər mənə boyun əyərdi. Əbədi olaraq vaxtları belə keçərdi. Sizə taxılın əlasını yedirərdi. Sizi qayadan axan ballan bəstiyərdi.